És divendres 17 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que un brot epidèmic és la causa que explica que a la residència Palafrugell gent gran hi hagi hagut ja 19 morts per coronavirus i continua eventi 46 positius de Covid-19. Ho escoltarem a través de les paraules que ens ha deixat a la sintonia de Ràdio Palafrugell la doctora Núria Comas. En aquest sentit, també escoltarem a Josep Pepí Ferrer, alcalde de Palafrugell, fent balanç de la situació que està vivint la residència de Palafrugell. La informació comarcal avui ens portarà a parlar que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l'organització del Portaferrada confien en poder celebrar la 58a edició del festival. També us explicarem, tornant cap a casa nostra, que la policia local de Palafrugell ja ha felicitat l'aniversari de més de 30 nens i nenes durant el confinament. I acabarem aquest informatiu de ràdio Palafrugell conversant amb Jaume Palahir, regidor de l'Ajuntament de Palafrugell, que explica que la deixalleria del municipi ha tornat a obrir, però només per a empreses i autònoms continuarà doncs tancada per a la resta de la població. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell el darrer d'aquesta setmana, la cinquena setmana de confinament ja, i ho farem doncs, posant la mirada a l'entrevista que us hem ofert fa uns minuts, al migdia, després del contacte informatiu amb Catalunya Ràdio a les 12 del migdia, doncs, us hem ofert una conversa molt interessant amb la doctora Núria Comas, la directora d'atenció a l'assistència dels serveis de salut integrats Baix Empordà, amb la qual doncs, hem volgut parlar d'aquest brot, brot epidèmic, que és la principal causa de les xifres d'afectats per Covid-19 al centre Palafrugell-Gent Gran. Malgrat la ràpida actuació dels professionals del centre, no s'ha pogut evitar que fins ara hi hagi 46 positius i 19 morts per coronavirus a la residència de Palafrugell. Els primers casos de coronavirus a Palafrugell recordem, van tenir lloc el 23 de març. Des d'aquell moment es van activar tots els protocols i prenent mesures que en molts casos eren piorenes, com traslladar els pacients autònoms a l'hotel Vostre Llar de Palamós. Així ho ha explicat a Ràdio Palafrugell, la doctora Núria Comas, directora d'atenció a la dependència del CIBE. Llavors ja vam veure que teníem de fer unes mesures molt extraordinàries i ja vam... Eh... Tenia la certesa de que si això anava més necessitaríem eh, llocs, no? habitacions individuals per poder aïllar correctament a tots els residents i que frenar una mica el contagi. Llavors realment els casos eh, sospitosos i ja els atractem com a positius fins que no tenim el resultat i això volia dir que anàvem eh, necessitant places de, de residència. En aquest moment ja vam fer L'acció, que va ser molt novedosa perquè encara no es feia arreu de Catalunya, de detectar les persones més autònomes i traslladar-les a un hotel per així poder disposar d'habitacions lliures. Uh -huh. Així ho van fer el dia 27 de, de març. El 25 de març, els serveis de integrats baix a van informar als diversos agents que en tenen competències que la segona planta de la residència palafrugell Gran serviria per tractar els casos de coronavirus. Així, es van habilitar fins a 25 llits per atendre aquests pacients. No obstant això, davant el brot epidèmic que afecta el geriàtric, en aquests moments ja se n'han habilitat 75. Ja vam veure que teníem de tenir una atenció sanitària molt concreta en aquest centre i ja la idea era organitzar una unitat d'hospitalització pròpia amb professionals doncs, de l'hospital, de l'atenció primària que treballessin conjuntament amb els professionals de la pròpia residència, però que poguessin donar una atenció sanitària molt més complexa de la que podria donar el eh, personal de la residència tot sol. I en aquesta fase estem. Eh, hem anat ampliant aquestes unitats d'hospitalització Covid, que veiem que això facilita d'alguna manera que els residents que són tan vulnerables, que de fet aquí és casa seva, no els trasladem a l'hospital, i, en canvi, poden rebre les mateixes atencions hospitalàries en el propi centre. Així doncs, una pregunta que us podeu fer molts és si es van prendre totes les mesures i es van fer de forma ràpida i fins i tot, en alguns casos, de forma nomadosa. Què explica que hi hagi tants casos a la residència? La resposta és molt senzilla. Aquest brot epidèmic és la causa principal de les xifres registrades a Palafrugell frugell gent Gran, com recorda Núria Comas. El de considerar que a dintre de Palafrugell frugell gent Gran Uh, tenim un brot, un brot epidèmic això provocant que des dels primers casos, tot i les mesures d'aïllament i totes les mesures que vam posar en actuació, no ha frenat el brot, això en circumstàncies doncs a vegades uh, similars, no? Que pot haver un brot d'estalmonella o uh, un brot d'altres virus en circumstàncies normals però que no són uh, tan danyins no, no, no, no provoquen doncs, tant tan de mal i, i una malaltia tan amb tant d'impacte en les persones grans, uh -huh. i això ja es considera brot. És aquesta la diferència. Una cosa és tenir uns quants casos, que els puguis controlar, l'altra cosa és que aquí ha hagut un brot epidèmic. Uh, aquesta malaltia a la ser, doncs que a l'inici en persones grans, doncs a vegades els símptomes són molt poc evidents, uh, i en canvi en poden empitjorar moltíssim. En aquesta línia, la poca visibilitat dels símptomes en pacients d'edat avançada ha estat també un hàndicap pels professionals a l'hora de detectar casos precoços de Covid. A més, la doctora Comas també apunta que un resultat negatiu d'un test antigènic en molts casos no és fiable al 100%. Eh, Mir El test ràpid eh, antigènic és molt útil quan comences amb els símptomes, eh, amb els símptomes monolinicials, el primer tercer dia, Eh? Llavors, eh, eh, els altres testos, eh, ja és davant del brot, mm -hmm. sí que vam dir que teníem de fer doncs el test ràpid, perquè d'alguna manera podíem detectar com més havia millor. Però aquest test ràpid, si surt positiu, és molt fiable, però si surt negatiu, no ho és tant. Llavors, eh, en el moment de fer-lo, el que preval molt és la clínica del de propi pacient per molt que surti negatiu al cap de, de, del mateix dia, gairebé ja fem el que és més fiable, que és el, el, el PCR. Eh? Llavors, el, el PCR és el que ens dona més, més, eh, la, més fiabilitat, eh? en aquest sentit. Llavors, el que ens podem trobar és això, eh? que un test positiu és positiu, però un és negatiu eh, no t'acabes de creure. I el que preval molt és l'estat general i la clínica, acompanyat de que aquestes persones ja tenen molta malaltia complexa afegida. Les proves més fiables, han explicat la doctora Comas, són les PCR, però també són les que triguen més a obtenir els resultats. Per tot això, des de ja fa unes setmanes des del centre expliquen que el millor per evitar la propagació és l'aïllament immediat quan hi ha els primers símptomes. L'actual situació doncs a Palafrugell gent gran és que cada dia es continuen detectant nous positius entre els residents. No obstant això, L'expecte positiu és que hi ha diversos ingressats a la segona planta que ja s'han recuperat del virus i podran ser donats d'alta en els propers dies. Tornem ara en una situació que realment encara eh, dia a dia encara ens van sortint casos positius dels que eh, havent fet diverses onades del test ràpid que et comentava, uh -huh. test ràpid que havia sortit negatiu, veus que clínicament la persona no es troba bé, veus que encara té símptomes li fas el PCR i el cap d'uns dies surt positiu. Per tant, que encara no, no, no ho atrapem d'alguna manera, encara van sortint alguns casos positius. Si sí és cert que de les primers persones que van ingressar a la unitat d'hospitalització, que han passat aquests eh, 16 dies, més o menys, alguns eh, ja els estem donant d'alta, que nosaltres diem, i passen a les unitats de residència habituals. Davant d'aquesta situació tan complexa des dels serveis de salut integrats baix a Empordà, es va també decidir dotar de més recursos al centre Palafrugellenc. En aquest sentit, la Núria Comas ha destacat que el treball col·laboratiu entre el personal de Palafrugell, gent gran i metges infermeres, tant de la l'ABS de Palafrugell com de l'Hospital de Palamós, ha permès donar un millor servei. Tot un repte en què cada professional ha portat la seva experiència en allò que domina més. Sí, això realment ha sigut un repte per tots, per tots nosaltres, no? perquè la integració de nivells assistencials, de, des d'hospital, atenció primària, fins i tot el sociosanitari i residència, eh, aquest, aquest treball col·laboratiu, aquest treball en equip, ha suposat doncs, eh, fer, fer la feina millor, no? perquè eh, tothom ha aportat, aporta eh, gent de la residència, eh, com se tenen aquesta aquest tipologia de pacient gran, complexa, amb dependència i l'expertesa que poden tenir doncs, a nivell d'hospital per tractar, posar tot el tractament adequat com si fos realment en l'hospital. Llavors això ha creat doncs un vincle i una integració de serveis que eh, espero que se pugui aprofitar molt en el futur i ho puguem eh, valorar. Així doncs, des del CIBE i el personal de Palafrugell-Gent Gran continuen treballant per millorar la situació del geràtric. Les altes i la millora dels primers contagiats són el gran estímul per seguir dia a dia en una situació tan complexa i esgotadora, física i psicològicament, com ens ha comentat la doctora Núria Comas, una entrevista íntegra que podeu recuperar ja a radiopalafrugell.cat a l'espai a la carta. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i seguim també amb informacions relacionades amb Palafrugell, gent gran. En aquest cas, amb Josep Epifarré conversàvem ahir al voltant d'aquesta situació també a casa nostra, a la residència municipal del nostre municipi i ho fèiem doncs, per valorar la, la situació que coneixíem fins aleshores. Us deixem amb aquest eh, fragment d'aquesta conversa que us va oferir íntegrament ahir al migdia de Ràdio Palafrugell i avui doncs us oferim en aquest informatiu aquest fragment on Josep i alcalde de Palafrugell, focalitza l'atenció en el que està passant a Palafrugell gent gran. Seguim amb aquesta preocupació, no Josep, del que està passant a la residència. de fet, de fet és la preocupació més gran i molt més gran que no pas la, la, la situació econòmica que ens preocupa i es preocupa molt, però eh aquesta aquesta per la seva naturalesa, eh, doncs doncs eh, Bueno, és, és, és molt i molt preocupant i a més eh, que, que, que poca cosa hi podem fer no? eh, jo recordo sempre eh, en, en l'agenda que eh, la residència de Palafrugell va ser de les pioneres en prendre les mesures amb aquestes residències que, que, que s'han vist afectades semblant a les de Palafrugell o sigui, nosaltres ja fa tres setmanes que, que veia gent que se'ls van anar a enviar amb, una, amb, una, amb un hotel a uh, uh, Palamós, la gent que estava més sana va ser la primera que la residència de Palafrugell es va fer tot una, una planta aïllada per posar-hi els contagiats. Uh, uh, va ser la primera que en aquesta planta estava tractada no per personal dels aiatis, sinó per, per, per, per personal pel personal de Palamós. Va ser la primera que, que es va començar a netejar amb botxigen amb, amb unmossó o i ja hem ja, ja perdut amb, amb aquestes terminologies més tècniques perquè es van fer uns nous protocols de neteja malgrat això, malgrat això eh, una vegada residències d'aquest tipus eh, hi en aquestes infeccions una mica bastant exteses és molt difícil eh, és molt difícil per, per, per la part mèdica de, de, de poder-ho poder poder poder aturar no, no, no, no, l'exemple no ens ha de servir d'excusa, però sí com a, com a explicació, vull dir que no és l'única residència que, que, que ha passat això, eh? vull dir, l'augment que passa en una residència és molt complicat. I una de les, raons de les raons principals, una és primera, totes les normatives aquestes de confinament no són tant, són per estar a dintre a casa, això és cert, però sobretot és per no reunir se per no, no haver-hi de gent. D'acord? Les mesures aquestes, un metre i mig, eh, sobretot és perquè hi de gent amb una residència, per a la seva pròpia definició, és un lloc gran allà en què viuen eh, tota una sèrie de gent, i més, en residències noves com les de Palafruixer i modèliques en la seva construcció eh, són de, de, de grans zones comunes, no? Eh, esclar, això eh, amb, és, és, és, és, és, és contraproduent, diríem, amb aquesta tipologia de, de, de mesures, de... de, de de malalties com era del virus i l'altra era la, la inexistència de test en, els primers, en les primeres fases d'extensió de, de, de, de, de la malaltia o sigui, quan van començar a arribar els primers malalts, quan van començar a passar de 2 a 5 i de 5 a 10, la impossibilitat de tenir un test per poder fer la, la, la separació entre infectats i no infectats i això, això és una de les raons principals que, que, que ens va poder contenir ara doncs, bueno, tenir esperança que d'aquests eh, 40 n'hi ha bastants que, que són asimptomàtics i esperar que que aquesta gent doncs, eh, puguin passar la malaltia eh, el virus aquest sense, sense tenir complicacions en la, en la malaltia i evidentment eh, tothom és conscient que una complicació no és el mateix una complicació amb una persona sana que, que, doncs, que ja pot que la, que, pot, que la majoria eh, suporten la, la malaltia amb, amb dol, amb dolor, però, però la suporten, que persones que estan delicades o molt delicades de salut, que és el que tenim en el geriàtric, que qualsevol tipus d'aquesta d'aquest tipus de malaltia doncs, bueno, té uns efectes eh, tràgics. Mm -hmm. La setmana passada, Josep, ens comentaves que estava pendents eh, doncs que arribessin eh, tests d'aquests ràpid no?, per, per fer el, el, el geriàtic de Palafrugell. No sé si tens constància d en quin punt es troba eh, aquest, aquesta, doncs aquesta eina per, per poder detectar més ràpidament aquests casos. Sí, s'han fet ja dos, dues mesures de, de test, perquè és clar, van la primera vegada i és un test que si et capes d'agafar la malaltia és els primer dies de la malaltia encara, eh, si no l'has desenvolupat encara no el detecta, no?, i es va fer primer, la, la, la primera tria, diríem, la primera separació en zones de, de, dels que estaven infectats els que no, uh -huh. i aquesta setmana, crec que era dimarts, perdona, però els dies me separegen uns amb els altres, perquè era dimarts se'n va fer una altra. un altre, no? Uh, bueno, sembla que tenim... O sigui, el nombre d'infectats està bastant estabilitzat, pugen, però, però d'una forma amb uh, molt, molt, molt endegoteig i, i sembla que tenim bastant estabilitzat. Ara uh, el que es preocupa és el, el desenvolupament que faran aquests contagiats. I arribarem a l'equador d'aquest informatiu d'avui divendres uh, que ens portarà a la notícia comarcal destacada de les darreres hores i ens parlarem avui de Sant Feliu de Guíxols i és que l'Ajuntament i la direcció de Portaferrada treballen amb quatre escenaris diferents per garantir que aquest estiu hi hagi festival a la ciutat. En aquests moments es mantenen els concerts, els espais i la venda d'entrades de la 58a edició del certamen, però l'Ajuntament reconeix que aquest escenari es podria veure alterat. La ciutat compta amb espais polivalents, amb aforaments d'alta o mitjana capacitat com el Guixols Arena o l'Espai Port, que es poden adaptar a la possibilitat de redistribuir els aforaments en funció de les mesures de distanciament social que hi hagi vigents. També estudien com això afectaria els costos del certamen i és que a tres mesos vista una de les principals línies de treball de l'organització és què pot passar amb els 13 concerts internacionals i exclusius a Catalunya programats per aquesta edició del festival. El consistori de Sant Feliu de Guíxols manté el seu compromís amb el festival convençut que juntament amb l'espai Carmen Thyssen és el motor cultural de la ciutat. I després d'aquesta informació de caràcter comarcal, tornem cap a casa nostra per explicar-vos que la iniciativa de la policia local de Palafrugell de felicitar als infants menors de 10 anys en el dia del seu aniversari mentre duri el confinament, està siguent tot un èxit. I és que més de 40 famílies ho han sol·licitat fins aquesta setmana. La policia... En aquest sentit, ha visitat més de 30 nens i nenes i en té programades 12 visites més. D'aquesta manera, una patrulla de la policia local de Palafrugell s'apropa fins al domicili de l'infant i li fa l'entrega d'un carnet molt especial. Es tracta d'un document que acredita el nen o nena com a agent de la policia a casa seva per tenir cura dels grans i assegurar-se que no surten de casa i es respecta el confinament. Els nens i nenes de Palafrugell estan tenint de fet, un comportament exemplar, com tots els nens de tot el país, aquestes setmanes. Si us recordeu, fa pocs dies l'alcalde de Palafrugell, frugell Josep Pifarré, els va dirigir un ban en el que els donava les gràcies per la seva actitud i valentia i, a més a més, els informava del permís especial que van rebre el ratolinet Pérez i els angelets de les dents per entrar a aquelles cases on visquin els infants als quals els hi caigui alguna dent durant aquests dies. Els pares que ho desitgin encara poden sol·licitar la visita de la policia local si el, fe... si el seu fill o filla fa anys, recordeu, fins a 10 anys, mentre duri el confinament. Per poder rebre aquesta felicitació tan especial, poden escriure, com a mínim 48 hores abans del dia de l'aniversari, un missatge directe a l'Ajuntament a través de les seves xarxes socials indicant el nom del nen o nena, l'edat, la data de naixement i un telèfon de contacte. I arribem a la darrera informació d'aquest informatiu d'avui divendres de Ràdio Palafrugell i ho farem en aquest cas doncs, saludant en Rafael Corbí, que a continuació ens portarà una notícia relacionada amb els residus i crec que amb la deixalleria de Palafrugell. És així, Rafel? Efectivament, anem a parlat de la deixalleria municipal ara amb els propers minuts. En Jaume Palahir, bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia. Jaume Palaí és quartinent d'alcalde, regidor delegat de la Via Pública i Urbanisme i regidor del nucli de Tamariu, però avui ens parlarà una estoneta de la Deixelleria municipal de Palafrugell. i vam veure a través de les xarxes socials que es reobria, eh, amb limitacions, però reobria aquesta instal·lació municipal, el servei de tot el nostre poble. Ens ho pots explicar, eh, Jaume, de què heu decidit fer? Sí, tant. Bé, la vaiixelleria la varen tancar una mica obligats en el seu moment quan es va declarar l'estat de confinament total. I, i, i, i var haver-ho de fer. però ara es lliurar una mica aquest confinament i fer lo més, més laxe de que hi ha una sèrie d'empreses, una sèrie de gent que poden treballar també normalment generant un residus que no els podran quedar a casa seu o, que, o, que, o quedaran en el carrer o quedaran en algun joc eh, no adequat i hem decidit eh, obrir la deixalleria tot i que menys hores eh, abans eh, tancava a les 9 de la nit ara hem decidit tancar a les 7 del vespre i utilitzar aquestes dues hores per fer manteniment i així es tenia una mica una mica millor eh, i llavors està limitada en principi per als eh, treballadors per, per professionals. Però, esclar, de tota manera, si hi ha algú que hi té molt de, molt de residu i molt de d'allò, i algun professional van allà per treure-li, perquè ell personalment no, no podrà sortir de casa seu perquè està confinat, o personal, la, la gent normal, els ciutadans normals, doncs també s'acceptarà. Vull dir que no, no, és una mica donar un servei més, ja que ja que hi ha una, una obertura encara que sigui mínima de l'activitat, la, doncs nosaltres donem servei en aquesta obertura de l'activitat. Home, mínima, mínima tampoc no, perquè obriu moltes hores de vuit del matí a sis de la tarda si no llegeixo malament de dilluns a divendres i també els dissabtes, per tant hi ha, hi ha una obertura continuada, de fet tots els, totes les empreses i els autònoms de, de casa nostra seran els que podran utilitzar aquesta reobertura per tant és un servei bastant complet Sí, sí Tampoc volíem tancar-ho només al matí. Perquè, perquè a veure, tot això ha sigut un caos i llavors com més, coses, com més problemes hi poses, pitjor. Llavors, puguem-t'ho fer perquè ja està contemplat en el contracte i ja està contemplat tot, fem només unes hores, abans es tancava les 9 del vespre i ara no, doncs per donar això, per fer manteniment i, i obrim bastant. A veure, si les empreses poden anar a treballar prou problemes que tenen, només falta que els n'hi posem més. Eh, de que digues, jo que faig un tutu i l'altre no, escolta, llavors, eh, escolta ells com plequen de treballar, de poder anar a la misselleria i tirar-ho. Eh, i ja està, una mica és eso. Sí, sí que donem bastant, no no, intentem no minimitzar ni posar més problemes dels que ja desgraciadament tenim tots plegats. Escolta, aquests dies de, de confinament, i per dir per demanar no sé si en teniu dades o no, però eh, s'ha notat una, una... no sé, eh, que, que pel, eh, pels carrers o, o per als llocs del nostre municipi la gent hi deixava coses o... Ons no. Ens han comportat, vamos. No, ens hem comportat molt. També és veritat que, eh, esclar, eh, a veure, la recollida d'escombraries, de, sobretot la, la recollida comercial, ha baixat en picat perquè els comerços doncs, estan tancats. Estaven tancats, bueno, ara encara queden tots els de restauració que estan. I això ha baixat en picat. Llavors nosaltres hem aprofitat eh, els serveis que donàvem en aquest, per fer aquesta, eh, aquesta recollida, per passar se a fer neteja i desinfecció de carrers i de llocs, bàsicament d'allò on hi ha els contenidors, dels, dels tancats de fusta per posar els, la, la, els, bueno, els, els residus rossos, i aquestes coses així. Llavors, eh, això també ha fet que, és clar si la gent va allà, ho troba més net, si eh, passa quasi cada dia, o, bueno, o amb una freqüència molt elevada, a netejar els espais eh, dels contenidors, els mateixos contenidors i tal, doncs llavors això ha fet que, de, que la visió de, de, de recollida i de, de, de en del carrer ha millorat moltíssim, però moltíssim, moltíssim. Uh -huh. eh, aquest, eh, la, el servei de recollida d'escombraries ha funcionat normalment no? o també s'ha retallat durant tots aquests dies no, el servei de recollida d'escombraries ha funcionat normalment, el que no ha funcionat igual ha sigut la recollida selectiva la recollida selectiva ha baixat per exemple, als nuclis de platja com que la recollida selectiva bàsicament allà no hi ha indústries, no hi ha res eh, bueno, hi ha, hi ha Bàsicament el que, el que està destinat per selectiva són, són empreses de restauració. També hi ha algun supermercat, hi alguna d'alò han tingut tancat durant 15, 15 dies. Ara no sé si, si algun ha obert o no. També hi ha molt, hi ha molt, molt, molt i molt poca gent a les plages per, per fer aquest, aquest, aquest treball. Donc nosaltres hem fet que hem, hem tancat la, la recollida selectiva a les plages. I ja els hem dit els operadors, els pocs que queden, els pocs que puguin d'allò, que fàcilment són poquíssims, de que poden abocar en els contenidors de recollida domèstica. O sigui, en allà, recollida comercial i domèstica, en aquests dies, mentre es duri aquesta història, han fet de que, de que, es pugui fer, de que es pugui fer tot allà mateix. No? Llavors, això ha, ha fet una retallada en el servei d'anar a buscar la recollida selectiva en les plages, i aquest és el servei que hem posat bàsicament de reforç a la neteja de, de tot el nucli mm. plages inclús Jaume, tu ets una, una persona un regidor, però en definitiva que t'agrada trepitjar el carrer que, que ets, ets de carrer, aquests dies de confinament com, com has vist que, eh, les coses del poble, el que feia falta el que no podia fer falta eh, a, la, a la via pública, com, com ho has fet? com ho has portat? Jo he portat molt bé, perquè jo, de fet, el confinament, jo, desnunciadament, eh, tinc una feina particular que, que ha estat, eh, bueno, al peu del que no. No he treballat de la mateixa manera que, que treballava sempre, però bé, hi ha hagut moltes avaries que es consideraven bàsiques eh, i que hi ha hagut d'anar. He anat a, a donar corrent amb gent que se n'havia quedat sense, he arreglat algunes calderes gent amb termos espatllats bé, bueno, coses així sense aigua calenta lògicament I, i no és que hagi estat 8 hores cada dia al carrer però un dia una hora, un altre dia tres, un altre dia miga, un altre dia res, un altre dia dues, o sigui he anat fent i he sortit al carrer però bé bueno, quasi no hi havia ningú, eh? vull dir que de fet ja hi passàvem, el que era escombraries era net, no hi veies acumulacions, no hi veies res, però és que és veritat aquesta història no... no hi ha... mm -hmm. Què hi podia fer falta? Doncs pues, pues no ho sé, si és que no hi havia gent, no no... no en el carrer no es veia el que feia falta era una mica d'activitat, però bé, bueno, estem, estem com estem. Efectivament. Uh, Jaume Palai ens ha parlat de la deixaleria, recordem aquesta reobertura per professionals, uh, però que també estiguin en alerta doncs uh, la gent el que, que vulgui anar-hi per al dia de l'obertura. Mm, suposo que quan hagi passat el confinament, els de més amunt tindran la paraula de quan, de quan tornarà a funcionar, no? Sí, uh, ple rendiment. Per satro tapenem molt d'ordres de, de ordres, bueno, de que vulgui fer tant a la Generalitat com bueno, a no, el govern espanyol bàsicament, que és a el que, que té les competències. Que és el que mana. Ja va peleir alguna cosa més que ens vulguis explicar aquest matinal a la ràdio Palafrugell. La gent escolta o no, de moment no, no ho no, no, no, faré, faré per solitisme ni molt menys. <ríe> <Vale. ríe> molt bé. Jaume Palaí, gràcies per atendre'm, com sempre tan amable. Una abraçada virtual, això ha de ser, i quan ens tornem a veure i ja ens la farem en persona. Que vagi Exacte. molt bé. Molt adéu, bé, adéu. moltes gràcies. Adéu. Adéu. Ja... Doncs ja ho sabeu, aquesta deixalleria de Palafrugell que ha tornat a obrir les seves portes, però per a empreses i autònoms que així la necessitin, de moment però continua tancada per a la resta de, de persones no obstant això, recordem que el servei de recollida de trastos i de poda continua eh, vigent i per tant si necessiteu algun d'aquests serveis us podeu posar en contacte amb l'àrea de medi ambient per tal de gestionar aquesta vostra recollida i amb aquesta darrera informació hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 17 d'abril nosaltres, un dia més, en acabar aquest informatiu, us recordem que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram, i també a través del canal de notícies de Telegram. Allà ens hi trobareu, a totes aquestes vies de comunicació, per tal d'informar-vos de tot el que passa a Palafrugell, totes les notícies relacionades amb el nostre municipi durant aquest cap de setmana. Nosaltres us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem a la sintonia de Ràdio Palafrugell novament dilluns per explicar-vos tot allò que ens ha deixat aquest cinquè cap de setmana de confinament.